Obrigado, Senhor, porque o Senhor e x p i o u a nossa culpa. Obrigado, Senhor, porque nós não temos mais. Porque o Senhor derramou o seu sangue. Eu que tinha que ter sido morto, porque eu herdei, Senhor, essa natureza independente, rebelde. Mas o Senhor e x p i o u O Senhor e x p i o u a minha culpa. O Senhor fez expiação. Ele não só cobriu, ele apagou o pecado. Há textos no Antigo Testamento, você lê muito no Antigo Testamento como Deus mandou o povo fazer isso. Deus mandou o povo sacrificar esses animais. Constantemente animais sacrificados. Hoje, irmãos, não precisa sacrificar mais nada. Não tem que matar galinha. Não tem que matar porco, não tem que matar andorinha, não tem que matar passarinho, não tem que matar nada. Porque diz a Bíblia em Hebreus que o sangue de Jesus é suficiente para nos resgatar, expiar, cobrir a nossa culpa. É o sacrifício perfeito. Satanás tenta imitar, Satanás tenta fazer alianças de sangue para poder impedir as pessoas de conhecer Jesus. O verdadeiro pacto de sangue que pode livrá-las da mão dele. Mas Jesus fez uma obra definitiva e nós estamos dentro dessa obra a obra da cruz. Deus em Cristo expiou a nossa culpa. A outra palavrinha que vem junto com a expiação é redenção diga, redenção. A palavra redenção significa resgate. Redimir ou remir é a mesma coisa. Então, se você ver na Bíblia, redenção, remissão, redimiu, remiu, remido, redimido é a mesma coisa. Eu estou remido, redimido. Cristo me redimiu. Diz a Bíblia: quando Cristo veio, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E Efésios 1,7 diz: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remir significa adquirir de novo, resgatar, tirar do cativeiro ou do poder alheio. Alforriar, indenizar, livrar das penas, fazer esquecer, libertar, tornar a comprar por um preço, livrar da escravidão mediante o pagamento de um preço. Essa palavra é muito bem entendida antigamente, quando havia um mercado de escravos, e naquele mercado de escravos eles eram vendidos por um preço. E alguém chegava e dizia: Olha, esse camarada aí, né, dente bonito, forte, está com boa saúde? Boa saúde, está joia. Quanto custa? Tanto. Eu pago. Está aqui a remissão por ele. Toma. E ele compra o escravo e leva para servi-lo. Este é o significado da palavra redenção. Remissão. Um preço foi pago e o escravo foi resgatado para servir a outro Senhor. É isso que Cristo fez por nós. Com o que, que ele chegou? Com o sangue da expiação. O pecado meu e seu caiu sobre ele. O sangue é a prova de que houve morte. E se houve morte, o pecado foi consumado, não há pecado. E ele chega e diz. Eu quero comprar o m a r c o n i eu quero comprar o Geraldo, eu quero comprar você. Satanás diz: Comprar, sim, sangue. O pecado dele já foi pago, o meu sangue. E eu que estava nas mãos do diabo, do pecado, Da morte, da maldição, sou livre daquele Senhor para servir a um outro Senhor. Eu não sou mais escravo do diabo, eu não sou mais escravo da morte, eu não tenho mais que servir ao príncipe da potestade dos ares. Eu vou servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, vou servi-lo e o serviço é por amor. Sou escravo dele por amor. Ele me governa, ele me ama, ele me ensina, ele me treina, ele me manda, ele ordena e as ordens dele não são penosas porque ele me ama. Aleluia. Eu sou redimido do império das trevas, eu sou resgatado do império das trevas. Para o reino do seu amor, Cristo redimiu a nossa vida. Você é redimido, d i g a ao seu irmão: você é redimido, comprado, resgatado pelo sangue que espiou o seu pecado. Aleluia! É por isso, irmãos e irmãs, que ninguém, preste atenção, ninguém pode ser salvo. Em toda a amplitude do que é ser salvo, ninguém, se Cristo não for o Senhor absoluto da sua vida. Não, eu acho que eu vou para o céu. Cristo é o Senhor da sua vida? Hum, como assim? Hum, Senhor? Ele manda em você? Ele governa a sua vida? Ele é o dono da sua vida? Hum, eu sou livre. Não, você não é livre. Você ainda é escravo do diabo. Livre você será, se verda, verdadeiramente você será livre, disse Jesus, se a verdade te libertar. Por que eu só posso ser salvo se Ele for o meu Senhor? Por que, que ele só pode ser o meu Salvador se Ele for o meu Senhor? Porque eu só posso ser salvo se eu fui comprado. Se ele chegou e comprou e eu disse, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu aceito esse sacrifício e o sangue me compra, eu então sou livre daquele Senhor antigo e sou salvo para servir a um novo Senhor. Só posso ser salvo se ele é Senhor da minha vida. Por isso a Bíblia diz que com o coração eu creio, com a boca eu confesso que Jesus Cristo é e u serei salvo. Não tem outro caminho, irmão. s E é por isso que a mensagem é: arrependa-se, porque nós somos cheios de orgulho, de desobediência, altivos. Não, eu mando, eu faço, eu governo, eu, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu não concordo, eu discordo. papá, E a mensagem do Evangelho diz e chega: arrependa-se, Jesus é Senhor. Se Ele for o teu Senhor, Ele será o teu Salvador. Amém? Glória a Deus.